כי כן אהבתם, בני ישראל, נאום ה' אלוהים. וגם אני נתתי לכם ניקיון שיניים בכל עריכם, וחוסר לחם בכל מקומותיכם, ולא שבתם עדיי, נאום ה'. וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם, בעוד שלושה חודשים לקציר. והמתרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמתיר, חלקה אחת תימטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש. ונעו שתיים שלוש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא יצבעו ולא שבתם עדיי נאום אדוני. אתכם בשידפון ובירקון הרבות גנותיכם וכרמכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם. ולא שבתם עדיי מאום אדוני. שלחתי בכם דבר בדרך מצרים, הרקתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם, באוש...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 היכון לקראת אלוהיך ישראל, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מסחו, עושה שחר עפה ודורך על בו מוטי ארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו.